صلى الله ورحمن ورحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحيب ربنا ويرضى أشهد لا إله إلا الله وهده لا شريك لا وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita bahkan banyak diberikan nikmat kepada kita. Wa in tu'duni'matullahi la tusah. Jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Sekian banyaknya nikmat tersebut. Oleh <tuh> karenanya, kita tidak diperintahkan untuk menghitung nikmat, karena pasti kita tidak akan bisa menentukan berapa jumlahnya. Hanya diperintahkan kepada kita bersyukur kepada nikmat tersebut. Dan diantara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, alhamdulillah kita kembali berkumpul di masjid yang penuh berkah ini untuk kembali mempelajari agama Allah Subhanahuwataala. Nah, pada pertemuan terdahulu kita sudah masuk pada atau kita berada pada bab yang ketiga dari permasalahan perkara yang terjadi di zaman jahiliyah yaitu di mana perkara yang mereka lakukan mereka suka menyisihi orang-orang yang memimpin mereka bahkan mereka menganggap mengirisihi orang-orang yang memimpin mereka itu adalah keutamaan. Adapun taat dan tunduk kepada para pemimpin itu katanya kehinaan. Kemudian Islam datang untuk menghapus atau menghilangkan perkara jahiliyah tersebut. Justru Islam datang dengan perkara yang sebaliknya yaitu diperintahkan untuk taat kepada para pemimpin dalam perkara yang ma'ruf tentunya perkara-perkara yang itu adalah perkara yang bukan dosa diperintahkan baik dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis dan juga ijma' para a'immah para ulama bahkan di situ aimmatul arba imam Ino yang empat dari Abu Hanifah Kemudian Imam Malik Imam Syafi dan Imam Ahmad Dari kalangan mazhab mereka Para imam, imam mereka menurutkan Akan adanya ijma Bahawa taat kepada para pemimpin Itu adalah perkara yang eh, Diwajibkan Dan tidak diperbolehkan Untuk menyelisihi Untuk tidak taat kepada perkara Pada pemimpin tersebut dalam perkara yang mahruf Kecuali itu adalah perkara yang Maksiat diperintahkan kita Misalnya disuruh minum khomar, jangan taat. Ha? Jangan taat ketika diperintahkan kepada perkara maksiat. <tuh> Sekarang kita akan bacakan perkataan Syekh Doktor Saleh Al-Fawzana. Al al Beliau adalah seorang uh, guru besar di bidang... Beliau adalah seorang guru besar yang eh, dosen di di Fakultas Aqidah di Umul Qurra. Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan. Beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang bab ini iaitu permasalahan ini tentang keadaan orang-orang jahiliyah yang mereka suka menelisi pemimpin mereka. Beliau mengatakan min masail jahiliyah di antara perkara-perkara jahiliyah, an-nahum layak daun amr, bahawa mereka orang-orang jahiliyah tidak mau tunduk kepada pemimpin mereka, wayarau na an-nahada zillatun. Bahkan mereka berpendapat tunduk kepada para pemimpin itu termasuk kehinaan, termasuk kehinaan wa maksiyatul amiri ya tadirunaha fadilah wa dan mereka beranggapan bahwa bermaksiat tidak mau taat kepada para pemimpin mereka menganggap itu adalah keutamaan dan itu adalah kemerdekaan artinya tidak ada yang atur terserah saya apa saya mau buat tidak boleh ada yang larang ha sehingga mereka menganggap ini adalah kemerdekaan Sehingga makanya zaman mereka dikatakan zaman jahiliya banyak kerusakannya kerana tidak ada yang mau diatur tidak ada yang mau diatur Waizalikalayah jama'ohum imamun oleh karena sebab itulah mereka tidak ada yang memimpin mereka tidak ada seorang imam yang memimpin mereka Walayah jama'ohum amirun dan tidak ada seorang amir pun yang memimpin mereka Dikarenakan mereka itu Tidak tunduk kepada para Pemimpin tersebut, jadi percuma diangkat Pemimpin, jadi pemimpin diangkat Bukan untuk ditaati Tetapi untuk diselisihi nah, Yang sampai ini Kebanyakan ternyata negara-negara kemuslim ini seperti itu Simbol saja punya pemimpin Nah, ternyata pemimpinnya Tidak ditaati Nah Melanggar aturan-aturan Pemerintah yang itu adalah aturan-aturan Yang bukan maksiat na wa indahum anfatun wa kibirun di sisi mereka itu yaitu mereka bangga diri sehingga mereka tidak mau eh, taat kepada para pemimpin diri katanya kalau taat kepada para pemimpin jatuh martabatnya menurut mereka mereka memiliki kibir kesombongan tidak mau diatur ini keadaan orang-orang Jahiliyah Fajal Islamu bimukhalafatihin Maka datang Islam menyelisih perkara mereka Dalam perkara ini Wa amara bisan'i wa ta'ati liwalil amr al muslimin. Dan Islam tersebut memerintahkan Untuk mendengar Dan taat kepada para pemimpin Muslim lima diذلك من المصالح jadi keadaan sekarang ternyata Islam datang untuk menghapus keyakinan-keyakinan jahiliyah tersebut oleh karenanya dari sisi sini kita harus tahu ini adalah perkara ta kepada para pemimpin termasuk di syariatkan kita sudah bacakan dalilnya dahulu perintah dari Allah perintah dari Rasul dan juga perkataan-perkataan para imam-imam terdahulu dari kalangan imam-imam mazhab harus taat kepada para pemimpin. Kenapa Islam datang memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin? Lima tiga di kalimah disebabkan karena mendengar dan taat kepada para pemimpin itu ada maslahat-maslahat dibandingkan tidak taat kepada para pemimpin. Kalau tidak taat kepada para pemimpin maka terjadi banyak kerusakan-kerusakan maka setiap orang he, akan merasa dirinya ini berkuasa, sehingga dia melakukan apa saja yang dia inginkan, tidak ada yang he, ditakuti atau tidak ada yang menekan dia oleh kerana ketika Islam memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin ini karena ada masalah Karena qaida dalam Islam ad-dinu jali sa'adatil bashar bahawa agama Islam ini datang untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia, bukan untuk memberikan kesempitan, bukan untuk memberikan kekacauan, tidak sama sekali. Islam datang untuk eh, perkara yang memberikan maslahat kebaikan kepada kaum Muslimin, bahkan eh, walaupun dia bukan umat Muslim diberikan kebaikan. Oleh kerana dalam persisinya Khaled maruf ma seluruh perkara yang ma'ruf walaupun tidak terdapat di dalam Al-Quran kalau itu adalah perkara kebaikan yang memberikan maslah kepada manusia itu adalah perkara yang disyariatkan. luar biasa sehingga nanti dari sini, ini kan tidak ada dalilnya dari Al-Quran Al tidak, Al-Quran sudah memberikan isyarat-isyarat ha? kalau mau disebutkan setiap perkara bukan cuma 30 juz mungkin Al-Quran ha? mungkin sampai sekarang akan disebutkan terus oleh kerana Al-Quran hanya memberikan Khoda-khoda atau isyarat-isyarat Ketika itu adalah perkara yang bisa memberikan Kebaikan kepada orang Memberikan maslahat kepada manusia Maka walaupun tidak terdapat Dalam Al-Quran secara tegas eh, Ini bukan berarti sama sekali tidak didapatkan eh, Ada dalam Al-Quran tetapi Isyarat-isyarat saja Tidak disebutkan seluruhnya, kalau disebutkan seluruhnya Maka tidak cukup, maka tebal Al-Quran Dan sulit kemusliman menghapalnya Sedangkan 30 juz berapa sudah dihapal Apalagi kalau lebih Ha? Hanya memberikan is isyarat. Latulku Aidzkum ila tahlukah? Jangan kalian menjatuhkan diri kalian dalam kemunasan. Berarti segala perkara yang dapat mengundurkan diri itu dilarang. Walaupun misalnya narkoba, benar ke diri? Dilarang. Nanti masan tiada dalih narkoba. Nah, yang di sini butuh para imam. Apakah pendapatnya sesuai dengan apa yang dipelajari oleh para imam ima yang fikir? ketika mengatakan melakukan perkara yang dapat memudawahkan itu digelar. Oleh karenanya didukung oleh hadis la darara wala Jangan kalian membuat mudarat diri sendiri dan jangan membuat mudarat kepada orang lain apapun bentuknya. Niat ini khair dalam Islam. Oleh karena Islam datang untuk memberikan maslahat, di antara perkara yang bisa meratakan maslahat kepada kaum muslimin yaitu mereka harus taat kepada para pemimpin mereka. Karena memiliki maslahat-maslahat Qala <coughs> Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya ayyuhalladzina amanu atiiu Allah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum wahai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan juga taat kepada para pemimpin kalian para umara disebutkan tafsirnya dua yaitu walil amri fid din walil amri fid dunya fid dunya wiyah iaitu dimasukkan pemimpin di dalam masalah agama iaitu para ulama dan pemimpin dalam masalah dunia iaitu mereka orang-orang yang memimpin kita siapa yang telah diangkat menjadi pemimpin dari seluruh atau telah diakui dengan kebanyakan orang bahwa dia adalah pemimpin maka itu pemimpin Antah dia bir, baik atau fasik. Ketika dia sudah jadi pemimpin, maka itu dianggap sebagai pemimpin. Fa'amar bittaati ulatil umur. Maka Islam datang memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin. Warasulullah saw hadir dalam kitab al-Ma'asiyah dan Rasulullah saw membatasi. Di dalam ketaatan kepada para pemimpin Selain itu adalah perkara maksiat Bukan berarti Karena kita disuruh perintahkan taat kepada para pemimpin Berarti setiap apakah itu perkara yang baik atau maksiat Semua ditaati, tidak Rasulullah membatasi Kita hanya taat ketika itu bukan perkara maksiat Fakala Rasulullah SAW bersabda tidak taatlah makhluk di masyarakat luarik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wataala, bermaksiat kepada Sang Pencipta. Tidak boleh, karena hak Allah lebih didahulukan daripada hak hak makhluk. Tidak boleh kita mendahulukan hak makhluk daripada hak Allah. Ini adalah perendahan terhadap Allah Subhanahu Wataala. Tidak boleh. Oleh kerana, janganlah kita taat kepada makhluk ketika itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna tha'atu fil ma'ruh hanya saja yang namanya ketaatan itu dalam perkara-perkara kebaikan saja. Kalau perkara yang jelek tidak boleh taat. Tidak boleh taat. sekarang dari sini nanti akan ada kalau paham. Sekarang kalau dia misalnya ada pemerintah memerintahkan dalam perkara misalnya adat, perkara yang diperintahkan itu adalah perkara maksiat. Maka kita tidak taat terhadap perintahnya. Itu bukan berarti kita membatalkan seluruh ketaatan, tidak sama sekali. Kita hanya membatalkan ketaatan kita dalam perkara maksiat saja. Adapun perkara-perkara yang lain tetap kita taat. Ini yang harus dipahami. Oleh karena dia menjelaskan Fatajibu ta'atu wal-amri fi maka wajib menaati para pemimpin tersebut selain dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza amara bi yuta'u. Kalau pemerintah tersebut atau pemimpin tersebut memerintahkan kepada maksiat maka jangan ditaati. Jangan ditaati Lakin La yukhalku fi bakiyatil umur Akan tetapi Ini tidak menyelisihi Dari perkara-perkara lain Artinya, jangan sampai Dalam beberapa perkara Misalnya banyak perkara Diperintahkan kebaikan kita Tiba-tiba diperintahkan Dalam perkara yang ma'ru Kebaikan, eh, perkara masyarakat Masyarakat, kemudian dibatalkan semuanya Tidak sama sekali Nah, kalau dibatalkan berarti sudah memberontak gitu, sudah melawan pemerintah, sudah tidak mau taat, walaupun itu adalah kebaikan, misalnya kebaikan lalu perintah sudah tidak ditaati lagi. Pokoknya lampu merah jalan terus dan seterusnya atau aturan-aturan pemerintah yang lain. bukan ini maksudnya? Tetapi kita hanya tidak taat dalam perkara yang di perintahkan oleh masyat itu saja. Adapun kalau itu perintah-perintah yang ma'ruf maka kita tetap taat. Kita tetap. Tak. Karena kalau membatalkan Berarti sudah memberontak malanya Sudah tidak Tidak lagi kepada para pemimpin la Tidak ditaati Dalam permasalahan yang khusus Yang di dalamnya ada maksiat Itu saja yang tidak ditaati Itu saja yang tidak ditaati Ammal baqiyatul umur Fala tamtaqidu Dibai'atihi Bisa wabizali Adapun Sebagian dari perkara-perkara Yang lain Yang bukan maksiat Maka itu tidak membatalkan ketaatan kita Dengan sebab perintah Maksiat tersebut, tidak membatalkan Ketaatan kita kepada Para pemimpin Dan jangan menyelisihi Madaama annahu al-Islam tidak boleh menyelisihi selama pemimpin itu masih muslim. Selama pemimpin itu masih muslim. Lima fi ta'at ulatul umur min al-ijtima' al Disebabkan kenapa kita tetap harus taat walaupun dia telah memerintahkan perkara maksiat? Kita hanya tidak taat dalam perkara maksiat tersebut Disebabkan ketaatan kepada para pemimpin tersebut akan terjadi yang namanya persatuan. Wahabnya jema dan juga akan tertekan darah, artinya tidak akan tertumpah darah yang banyak. Ini ketika kita taat. Waistita berani dan akan kondisi yang namanya keamanan. Ha? Tidak di mana-mana kacau Ketika pemimpin tidak dianggap lain Maka di mana-mana akan terjadi kekacauan Di mana-mana akan kekacauan ini kan pernah terjadi Akhir-akhir Orde Baru Kekacauan di mana-mana ketika pemimpin tidak diakui lain ha? Maka orang Mau berkuasa Mau berbuat seenaknya saja wal insaful mazrum Mina zalim Maka dengan ketatan kepada para pemimpin Akan tertekan juga Orang-orang yang zolim Dan orang-orang zolim Tidak sebebasnya orang akan membuat kezaliman. Dulu apa yang terjadi? Setiap orang Cina mau dibunuh Ya Baik terjadi di Makassar, di Jawa dan di mana-mana Tidak -mana. diakui lagi pemimpin Nah Sehingga orang dengan senaknya berbuat kezaliman. Ini disebabkan kerana tidak pemimpin. Wa ila ashabiha. Dan dengan ketaatan kepada para pemimpin, maka akan diberikan hak-hak orang kepada pemiliknya. Misalnya kalau tidak ada yang mau memimpin, maka orang dengan senaknya saja, eh, merubah batas-batas tanah. Sebenarnya ada pemimpin saja, tetap masih dirubah-rubah batas-batas tanah. Dilaporkan masih juga. Bagaimana kira-kira kalau tidak ada pemerintah, sehebatnya saja akan melakukan perkara kezaliman tersebut. Wal hukmul bayna nasiil alam dan akan tercipta, tercipta hukum diantara manusia dengan adil. Yang walaupun mungkin sebagian hukum ada yang tidak adil, tetapi pasti akan kebanyakan hukum itu akan dilakukan dengan adil yang membunuh mungkin akan eh, diberikan hukuman tidak. Dibiarkan sebebasnya dan seterusnya, begitu juga yang merampok dan seterusnya. Hatta walaukana wa'il amri daru mustakin fiddin. Ketaatan ini kepada para pemimpin, walaupun pemimpin tersebut agamanya itu kurang bagus. Daru mustakin, bukan kafir eh? Daru mustakin, berarti kurang bagus. Ya, sebagaimana kebanyakan kaum ke Muslimin mengaku Muslim, ah, ha? kurang bagus agamanya. Idea virus ada Hah? Hatta walaupun fasikan, walaupun pemimpin itu adalah orang fasik. Kenapa ni kita lihat syariat ini memerintahkan kita tetap taat walaupun pemimpin itu fasik? Nanti akan diselenggarkan malam yasil ilal kufur selama pemimpin itu tidak sampai kepada kekufuran. Jangan cuma sekadar berita, kufur eh, Misalnya pemimpin ini, kafir Jangan, harus punya hujah Yang kuat, yang dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Pernyataan kufur kepada seseorang ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh kerana tidak boleh mengkafirkan seseorang Selama zahirnya dia muslim, sholat Haji, puasa Mereka kita hukum dia muslim Jangan mengkafirkan, tidak boleh Karena ini akan diminta pertanggungjawabkan Kalimat yang berapi Man qalalu ahi ya kafir فَقَدَا بَا أَحَدُ الْحُمَةِ Pada siapa kata Rasulullah mengatakan kepada saudaranya وَاَيْكَابُرْ Maka kalimat ini akan jatuh diantara salah satu keduanya Kalau sudah keluar Maka kalimat ini cari tempat singgah Kalau yang dia katakan itu betul maka tidak ada masalah Tetapi kalau tidak betul Maka ini kalimat ini akan kembali ke dirinya Hati-hati, berat itu menuncahkan Kalimat-kalimat kafir, kafir Tidak boleh Harus punya hujah yang bisa dipertanggungjawab si Allah Subhanahu Wa Taala. Hujannya tidak sama-sama. Ha, Hujannya tidak sama-sama. Harus terang. Selama dia tidak kafir Pasti kalau cuma pasti, maka tetap ditati. Kemarilah Rasulullah SAW sebagai sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: "Isnau watiu dengar dan taatlah." Illa antarau kufran bawahan Indakum alaihi minallahi burhan Ini Hadisnya dirilatkan oleh Yang um Khor Tetaplah mendengar Dan tetaplah taat Kepada para pemimpin Kecuali kalau Engkau melihat Kekufran Bawahan Yang nyata Nah, melihat kekufuran yang nyata Allah Yang engkau punya hujjah Di sisi Allah SWT Punya bukti nah, Tidak boleh cuma setelah berita nah, Berita Apalagi kalau cuma berita-berita Koran -berita Koran nah, bisa dipercaya beritanya atau tidak Walaupun kita bilang oh, ada benarnya Tetapi apakah Itu bisa dipercaya koran atau tidak nah, Kita sudah menyebutkan bahawa Di dalam Islam tidak sembarang menaruhnya berita. Eh, Islam mengajarkan kepada kita harus ada sanat. Berita tersebut harus memiliki sanat. Oleh kerana para imam di antara imam, hadras eh, mujarat mengatakan al isnad minat din. Sanat itu di, dia adalah bagian daripada agama. Laul al isnat laqalaman syam syah. Kalau tidak ada sanat maka orang akan bebas berbicara apa saja yang dia inginkan eh, pentingnya dicek. oleh karanya Allah subhanahu wa ta'ala melintahkan oleh surat al jurat ya ayuhallabina amanu injakum fasitum fatabayyamu bina bayin fatabayyamu wahai orang-orang yang beriman jika datang orang-orang fasik -orang kepada kalian membawa berita maka cek berita tersebut tidak boleh langsung diterima ha? ini kalau dalam islam oleh kerana dari sini Islam ini Luar biasa ya, Agama yang sempurna yang memberikan maslahat yang besar Karena tidak sembarangan menutup berita Pertama cek mulai berita Dari siapa berita ini Orang yang menyampaikan berita Orang terpercaya atau tidak Di antara orang itu dikatakan terpercaya Dia orang yang taat kepada Allah atau tidak Jangan sampai orang yang tidak sholat Orang fasik yang membawa berita Pemandu dan seterusnya ini tidak diterima dalam keadaan Islam Tidak diterima berita orang seperti ini ha? Tidak boleh diberikan saksi orang seperti ini Allah saja dia hianati, apalagi cuma manusia Allah saja dia hianati, apalagi cuma manusia dia Mudahnya dia akan mengkhianati. menghianati Oleh itu, Tidak semua itu dalam Islam menerima berita Apalagi berkaitan dengan harga diri seseorang Dicek dulu Dari siapa? Oh terpercaya orangnya Sekarang kau dengar berita ini dari siapa? Dicek lagi, oh dari si Fulan. Dicek lagi di si Fulan. Ini namanya sanat dalam Islam. Sekarang kalau sudah beritanya benar, oh benar terpercaya semua sumbernya terpercaya. Sekarang kah apalagi sudah disebarkan dalam Islam belum? Jadi ini ketatnya Islam terhadap apalagi berita-berita sekarang para muda berita gosip. Ini kita harus ajarkan kepada kaum muslimin ini, sehingga tidak membuat kekacauan, keresahan dan menjatuhkan kehormatan orang. Tidak, karena kehormatan kaum muslimin itu sangat berharga. Diharamkan untuk dijatuhkan eh, kecuali dengan bukti yang sangat kuat. Sekarang kalau benar beritanya, oh sudah benar beritanya, apa langsung sebarkan? Belum dalam Islam belum langsung sebarkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, kata bin Marikawiwan dalam riwayat lain, istimn, cukuplah seseorang itu dikatakan dia itu pembuasta, atau cukup seseorang itu dikatakan dia melakukan dosa. Ayuhad bisa dikurimah Sani'ah Kalau dia berbicara, semua apa yang didengar Tidak pernah ditapis-tapis Tidak pernah disimpan-simpan Pokoknya apa didengar, sampaikan Dengar, sampaikan Dalam Islam, dilarang Tidak boleh Walaupun beritanya ini menang Jangan langsung dikeluarkan Hah? Dilihat lagi Apakah kalau saya bicarakan ini Ini bisa membuat kerugian Ini bisa membuat kerusakan ini bisa membuat masalah Kalau bisa membuat kemudaratan Bila orang-orang Islam Kata tadi Luar biasa Islam mengajarkan Disan-disan kita Supaya terjaga Dari dosa Oleh karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurara Dirilatkan oleh Bukhara Muslim Man kana yu'minu billahi wal yamil akhir Falwakul khairan awli asmud Dalam siapa yang Beriman kepada Allah dan Dengan akhirat Dinyata menjadi akhirat. Hari kiamat. Yang di sana ada neraka, Yang di sana ada surga. Faliyatul khairan. al yasmut Yang di sana akan ditimbang. Semua amalan. Walaupun sekecil-kecil. Hendaklah dia berkata yang baik. Ataupun dia diam. Maka Al-Imam Syafi'i Rahimullah. Menjelaskan tentang hadis ini. Apa yang dimaksud dengan hadis tersebut. Maka beliau mengatakan. al insan ayatakallam fal yufakir. Dulu manusia itu kalau berbicara harus berpikir dulu. Yang saya mau bicarakan ini membawa kebaikan atau membawa kejahatan. Fāinẓaḥra khairan fil yāqul. Kalau nampak baginya kalau saya bicarakan ini akan membawa kebaikan. Maka hendaklah dia bicara. Wa inẓaḥra anhu shāf. Kalau nampak baginya kalau saya keluarkan ini pasti akan berkelahi orang sana. Kalau saya keluarkan ini, pasti akan terjadi kekacauan. Hah? Falias Hendaknya dia diam. Aung syed Atau dia ragu. Sekarang dia ragu. Kalau saya keluarkan ini, ada kebaikan atau kejelaikan? Ragu. Sekarang apa yang dilakukan? Falias kut. Tetap diam. Kerana kita tidak tahu. Mana nanti yang terjadi. Kebaikan atau kejelaikan? Karena kita ragu. Ya harus kita yakinkan bahawa ini adalah kebaikan. Tidak ada lagi kejelaikan. Barulah kita bicarakan. Luar biasa Islam. Maka kalau ini seandainya diterapkan kaum ini sadar tidak laku orang. Nah, berita yang banyak menjatuhkan kehormatan kehormatan orang, yang diistilahkan dengan gosip. Nah, luar biasa. Eh, kehormatan kaum ke muslim itu dijaga, tidak boleh dirusak. Tidak boleh sembar. Nah, ini perkara yang ya, perkara yang harus eh, diperhatikan. Harus jelas Pemimpin tersebut kumpul atau tidak? Ha? Tidak boleh cuma dengar sini, dengar sana. Tidak jelas apa beritanya. Tama damat masyad, tama damat masyih, dunia kufur. Selama masyad-masyad para pemimpin tersebut selain daripada kekafiran, fainahuusnaulahu wayutau. Maka sungguhnya dia itu ditaati dan didengar wa ala nafsi adapun kefasikannya itu terhadap dirinya Lakin wilayatuhu wa taatu lil muslimin akan tetapi kekuasaannya dan ketaatannya itu bagi kemaslahatan kaum muslimin waniada lamakin li ba'di oleh karena ini ketika dikatakan oleh sebagian para imam-imam Inna fulan fasihun, lajun kawiyu. Sesungguhnya si fulan itu dia orangnya fasik, akan tetapi dia itu kuat. Wa inna fulan salehun, lajun laki, mubahitun. Da Dan yang satunya lagi si fulan itu saleh, akan tetapi dia lemah. Ayat ayatnya Yes, lohil wilayah. Siapa kah diantara keduanya yang pantas jadi pemimpin? Nah ini ketika ditanya. Maka apa jawabannya? Ha? Ketika ditanya, siapa yang pantas jadi pemimpin? Kala maka, imam tersebut mengatakan, Al-Fasihku Al-Qawi Yang pantas jadi pemimpin adalah orang yang fasik tapi kuat. Bukan orang yang soeh tapi lemah. Apa alasannya? Bila sebutkan. Li'an nafisku ala nasih. Kerana kewasikan itu terhadap dirinya. Wa Qawiyyatu lil muslimin. Adakun. Kekuatannya itu untuk kaum muslimin. Sehingga musuh-musuh segan untuk menyerang. Segan untuk menyerang. Ketika ditahu pemimpinnya punya kekuatan. Ketika ditahu pemimpinnya kuat. Maka musuh-musuh Islam ha, tidak akan mudah untuk menyerang. Negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan. وَأَمَّهَذَا صَالِهُ Ada pun orang yang soleh ini salahahu صَلَهَهُ لِنَفْسِهُ Ada pun kesolehannya itu untuk dirinya saja وَضَعْفُهُ يَدُرُّ الْمُسْلِمِينَ Ada pun lemahnya dia ini bisa membahayakan kaum muslimin Ketika orang-orang tahu Dari kalangan orang-orang kafir tahu Ternyata pemimpin kaum muslimin itu daib, lemah Maka mereka akan mudah untuk Menyerang, maka ini bisa membahayakan Kaum Muslimin. Ini bisa membahayakan Kaum Muslimin. Taus Maalahu Walau Tauf, maka dia didengar dan ditat. Wain kana fasikan di nafsihi. Walau dia adalah orang yang fasik terhadap dirinya. Wain jarah, wain zardah. Walau pun dia itu berbuat semena-mena atau berbuat kezaliman. Yakul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lihat, walaupun dia sekarang pemimpinnya zalim, pemimpinnya zalim. Dan kita sudah sebutkan kisahnya, Hajat bin Yusuf asalkan dahulu. Ketika orang mengeluh tentang kezalimannya kepada Anas bin Malik kerandalan nasihat Anas bin Malik cuma, isbiru sabar, tidak disuruh bertempur, tidak disuruh memberontak, tidak. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Atik, tetaplah tetap. Wain aku bermalek, wa walaupun dia mengambil hartamu, wadara dharat, walaupun dia memukul punggungmu, tetap, tetap. Lianna fi taatih maslahah maslahah arjaun min ma al maksiaratillatihiya alaiha. Dikarenakan ketaatan kepada para pengikut tersebut walaupun dia kecil, itu maslahatnya masih lebih kuat. Daripada kerusakan yang dibuat oleh pemimpin tersebut, wai anal mafsarat al-kurud alaih, abd al-minal mafsaratil baqawi Dikarenakan karena ketika keluar memberontak tidak taat kepada para pemimpin tersebut, ini lebih besar kerusakannya dibandingkan kita itu masih taat kepadanya walaupun dia dalam peran maksiat Kalau kita di Bisanya diambil hatanya atau dipukul, maka cuma berkaitan dengan kondisi diri kita sendiri. Sekarang kalau kita tidak taat, kemudian memprovokasi manusia untuk memberontak berapa darah kaum muslimin yang akan tumpah, berapa nyawa kaum muslimin akan tertumpah, padahal nyawa kaum muslimin sangat berharga, sangat berharga. Sekarang maka terjadi. Lihat, sekarang ini kan permasalahannya ini dalam koya dalam Islam yang diistilahkan dengan akhobu darawai. Kita harus memilih Mana kerusakan yang paling ringan Sekarang kan kalau ada seorang imam yang fasik Yang melakukan kezaliman Ini kejelekan Sekarang kalau kita memberontak Juga kejelekan Sekarang diantara dua kejelekan ini Kita harus timbang Mana yang paling ringan Itu yang kita ambil Sekarang ternyata yang paling ringan Yaitu kita terdaftar kepada para pemimpin Walaupun dia zalim Ini diistirahatkan dengan Iaitu kita harus memiliki Mudarak yang paling ringan Jangan pilih mudarak yang paling berat Tidak di ajarkan Ini memberikan maslahat kepada muslimin Agar tidak terjadi ke kerusakan yang Paling besar lagi Maka bersabar Terhadap pemimpin tersebut Tetap-tap kepada para pemimpin tersebut Dibandingkan memberontak Lianna fil khuruj alaih Sohkan libimaih wa ikhwan bil amn wa kalimah disebabkan karena keluar tidak taat memberontak kepada pemimpin tersebut ini akan bisa menumpahkan darah dan ini akan bisa merusak keamanan dan ini akan bisa membuat orang berpecah belah bisa membuat orang berpecah belah lihat kerusakannya ternyata besar padahalnya kaum muslimin nah Sekarang kita dalam timbangan-timbangan Islam kalau ada mudarat, ada maslahat, kita harus pilih maslahat. Kalau mudaratnya lebih besar daripada maslahat, maka kita tidak ambil, eh, kita lebih menolak mudarat daripada mengambil maslahat. Sekarang kalau ada mudarat, mudarat, kerusakan-kerusakan, eh, maka kita harus pilih mana kerusakan yang paling ringan. Jangan ambil kerusakan yang paling berat. Ini adalah dalam Islam. Supaya kita eh, tetap aman. Supaya kita tidak terjadi kekecauan dan seterusnya. Wahai apa yang telah dihasilkan oleh orang-orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemimpin-pemimpin mereka dari apa-apa yang telah dikisahkan oleh sejarah apa yang mereka dapatkan yang ada adalah penumpahan darah kekacauan Kehormatan para wanita, ulusah dan seterusnya. Ini yang terjadi dalam sejarah. Silakan lihat ketika terjadi Aljazair. Hay nah, perbuatan Partis. Ketika ingin menjatuhkan pemerintah Aljazair, kekacauan. Bahkan mungkin sampai sekarang belum aman Aljazair. Yang terjadi di Yaman. Apa yang terjadi di Yaman? Ketika ingin menjatuhkan presiden Yaman. Yang terjadi dan berulang di tempat. Kemudian di mana-mana. Bukan cuma orang yang berperang yang dibunuh, tetapi orang eh, warga sipil, anak kecil, para wanita dibunuh. Lihat kekacauan terjadi. Tidak mau bersabar? Nya. Madhahfar lima an in gama in nazat min shazat fi ani asman radhiyallahu anhu. Apa yang dihasilkan ketika ada orang yang mereka itu menguniskhi tidak taat dari kalangan orang-orang yang memiliki penyakit ketika zaman Utsman Ibn Affan. Utsman Ibn Affan itu didemo, ha, didemo, dikelilingi, dikupu rumahnya, istana negara dikepung, ha, rumahnya Utsman Ibn Affan sehingga istrinya, tangannya dipotong oleh orang yang terdemo. Ha, kemudian bukan. Demodamai. Nah, kemudian Usman Ibn Affan dibunuh Sahabat Rasulullah yang Rasulullah memberikan dua anaknya untuk dinikahi oleh Usman Ibn Affan yang dibiarkan memiliki dua cahaya ramyalan yang banyak sumbangsihnya dalam dalam Islam yang kaum Muslimin tidak seberapa ketika itu memberikan kepada Usman Ibn Affan kemudian diturunk sebagai apa dia? Hah? Nepotisme. Nah itu dia Usman Ibn Affan. Demotisme, karena keluarga-keluarganya yang jadi pemimpin. Apa yang kaum Muslimin berikan kepada Osman Nurlan belum cukup dengan pengorbanan yang dilakukan Osman Affan yang dia membeli kuda-kuda perang, yang dia banyak mengundang untuk Islam, di awal-awal Islam, ketika orang-orang mementeran butuh ketika itu. Hartanya habis untuk Islam. Lihat di, di demo hanya karena dia mengangkat beberapa keluarganya menjadi Pengurus-pengurus negara nepotisme, katanya mereka bilang diturun nepotisme, nyam. Apa yang terjadi terhadap Uthman ibnu Affan? Kamu wasyaku aso taati di mana mereka berdiri kemudian mematahkan tongkat ketaatan, wakatul <mukil> amiran muaminin Uthman, kemudian mereka membunuh Uthman ibnu Affan, membunuh sahabat Rasulullah SAW. Padahal bagaimana hukum membunuh? Sahabat, kita bilang dulu perkara yang perkasir membunuh orang Muslim, bukan sahabat. Eh? Kau Muslim biasa. Disebutkan dalam hadis eh, Az Zahir, eh, siwalul Muslim fusuqun wa kita luhufur. Membunuh, oh, mencela kaum Muslimin itu adalah kefasikan dan membunuh adalah bentuk kekufuran. Sekarang kita naik kepada sahabat. Rasulullah saw bersabda, "Asalul sahabi, jangan kamu mencela sahabatku." Sudah dianggap dosa ketika mencelah. Sahabat Rasulullah, salawat. Dan bagaimana kalau membunuhnya? Dosa besar. Hah? Lihat ini yang terjadi terhadap orang-orang yang ingin memberontak kepada para pemimpin, mengadakan protes. Jadi ini eh, demo sejarah demo demonstrasi dalam Islam yang ditimbulkan kerusakan. Faidha salallahu ma'afah salallahu mu'minin Nikmati Irland, apa yang dihasilkan oleh kaum Muslimin dari perkara tersebut sekarang ini, dari hasil orang-orang yang memberontak kepada pemimpin Yusuful Khuruj ala Amirul Mu'minin, wakatalahu yang ini menjadi sebab ha? mereka membunuh Amirul Mu'minin. Rabbil anhu pada saat itu sahabat tidak lagi bisa berbuat apa-apa orang sudah terlalu banyak sudah di Provokasi Kerusakan ha? Terjadi ha? Yang awalnya damai Cuma ingin turunkan secara baik-baik Tetapi karena orang yang dikumpulkan Tidak semuanya ada orang baik nah, Oleh karena dari sini Para ulama melarang yang namanya demonstrasi Para ulama melarang demonstrasi Karena dikumpulkan tidak semuanya orang baik Tidak ada istilah akan damai Pasti ujungnya akan terjadi kerusakan Nah, sudah kita buktikan yang baru-baru aksi damai atau yang terjadi pembakaran mobil polisi dan seterusnya damai bagaimana itu? Karena yang dikumpulkan tidak semuanya adalah orang baik. Yang dikumpulkan ada orang fasik, ada orang yang mencari kesempatan, ada yang memanfaatkan ada yang menunggangi dan seterusnya kita tidak tahu. Hah? Karena kita semua kaum Muslimin baik. Hmm. Ini diantara kerusakannya. Para umat Muslimin yang, mulai Muslim, yang luar, ia munasabah intisat mutawali al-mafasidah maka senantiasa kaum muslimin itu mereka eh, mengambil atau bertahun dalam perkara-perkara eh, kepentingan tersebut dengan perkara-perkara yang itu adalah kerusakan-kerusakan. Wa kawali kafiyatul bakiyatul wa ulati sabri al taati wa inkani mafasidah juziyan demikian juga. Hak yang tersisa dari dari para pemimpin tersebut, yaitu tetap bersabar di atas ketaatan kepadanya, walaupun padanya ada kerusakan-kerusakan yang bersifat juziyyah, kerusakan yang bersifat sebagian saja yang dilakukan oleh pemimpin. Maka tetap kita bersabar. Akhukumu matsaratul khuruj alaih. Ini lebih ringan ketika kita bersabar terhadap sebagian kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh pemimpin ini lebih ringan dibandingkan kerusakan keluar memberontak kepada para pemimpin kerusakannya lebih lebih besar 6 6 6 saya insya Allah nanti kita akan baca pembahasan ini pada pertemuan berikutnya perkara yang berkaitan dengan pemimpin di sini ada pertanyaan sebelum ditutup. kita Bagaimana kalau presiden kita beragama Kristen? Apakah boleh kita memberontak? Nah, pertama berarti harus tegak jiat sudah. Pertama, ketika sekarang dia menjadi pemimpin kita, misalnya yang jelas kekafirannya sudah tidak diragukan. Sepakat kaum Muslimin dia kafir. Tetapi sekarang ketika dia jadi eh, presiden atau pemimpin, maka apa yang harus dilakukan di kaum Muslimin? Yang pertama dilakukan oleh kaum Muslimin jihad, bismillah, yaitu berjihad di jalan Allah subhanahuwataala ketika terpenuhi syarat jihad istitaa' di antara syarat istitaa' jihad dilakukan jangan. Kebaikan itu justru memberikan kerugian kepada kaum muslimin. Jihad itu adalah ibadah dan jihad itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ketika jihad ditegakkan justru merugikan kaum muslimin, maka ketika itu jihad tidak ditegakkan. Tidak, saya. Jadi awalnya ketika istighfar, ketika mampu, ini diantara bentuk syarat jihad istighfar mampu. Ketika kaum muslimin mampu untuk berjihad, kemudian tidak memberikan kerugian. Yang sangat besar kepada kaum Muslimin maka ketika itu dicari jihad. dan syarat yang berikutnya kaum Muslimin harus sepakat pemimpinnya siapa kalau masing-masing nanti masing-masing yang kalau dapat goniwa bagaimana siapa yang mau dapat goniwanya oleh kerana salah satu syarat niat maal imam yang telah disepakati oleh kaum Muslimin harus bersama imam Jangan banyak imamnya Banyak pemimpinnya Kacau nanti jihadnya nah Sekarang kalau tidak Kalau tidak ada kemampuan tersebut Maka apa yang harus dilakukan Kembali kepada sejarah Rasulullah Ketika Rasulullah dikuasai rezim Ketul Rasulullah berdakwah lagi Kembali berdakwah kepada Tauhid Karena ketika itu sepuluh tahun tidak ada turun syariat jihad Pada berat at at at Kuraihin. Bicara orang orang Islam, kerapuraih muslikin. Apakah ada jihad ketika itu? Nanti setelah hijrah ke Madinah dan setelah satu tahun di Madinah baru disyariatkan jihad. Lihat kembali kalau begitu berdawah, ajarkan kaum muslimin lagi, perkuatkan iman mereka agar mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala maka ini solusinya. Kalau tidak punya kemampuan, tapi kalau punya kemampuan seperti tadi tidak memberikan kerugian, punya pemimpin maka disyariatkan jihad. Disyariatkan. Jihad bi sabirillah. Allah Ta'ala bi so'al. Subhanakallahum hemziya. Aşallah Allah hem tesefirullah